Der findes kun én form for sejr, og det er den, der giver tre point. Der er så meget at sige, og så mange måder at udtrykke sig på, men lad os droppe alle flosklerne og klichéerne i introen til dette program. Og bare solo os i de yderst velfortjente tre point fra lørdagens fodboldkamp i Aarhus mod FC Nordsjælland, der i den grad stod på hælene mod byens hvide helte. AGF spillede en fantastisk fodboldkamp, og med i studiet til at nyde en del tredjeplads i Superligaen, har jeg i dag et helt hold skribenter fra agf Ndk, siden der står bag dette program. Det er Jonas Savermilk. Ja, hej. Hej Jonas. Hej. Robert Juhlholt. Jeg er glad for at være her. Hej Robert. Og så en debutant i form af Jens Fal. Velkommen til. Tak for det Mit navn det er Jonas Lilmos og velkommen til agf -Fan FM. Nå, drenge. Vi starter på øh, de sociale medier, og det er jo sådan set min opgave. Jeg står jo lidt på den anden side af, af mikrofonen i dag, kan man sige. I og med, at øh, vores øh, faste vært, kan man godt kalde ham Kasper Ottusen, han er taget på ferie. Men, øh, det skal også passe, jo Ja, yeah. <laughs> han skal også have lov til at holde lidt fri, kan man sige Jeg har simpelthen øh, gravet lidt frem fra den seneste uge på Twitter Som jeg synes, vi lige kan snakke om her i programmet Blandt andet en øh, Michael Alsen, der øh, skriver Jeg siger ikke, at mesterskabet er billigt til salg Jeg siger bare, at det er til salg øh, Kan vi gøre os nogle forhåbninger om en høj placering i tabellen Eller er det bare et spørgsmål om tid, før FCK og FC Nordsjælland de, øh, kommer i sving igen? Jonas? Øh, det kan godt gøre os forhåbninger om en Høj placering i tabellen, men vi kan ikke vinde ligaen. Det, det kan vi ikke. Og vi kan heller ikke forvente det, hverken FCK eller Nordsjælland, de rykker ud. Nej, det, det, tror, det jeg også, tror jeg ikke. Den er. Men ikke. Øh, øh, Mådan ikke FCK, de stadigvæk vinder. vinder mesterskabet. Det vil jeg næsten gå ud fra. Jeg tror også, at de snart får styr på det derovre i København, og mm. så øh, kører de den sikkert hjem igen. Og sige, at de er klare favoritsel, når de har tabt til tre første kamp. Men de har jo tabt sådan, hvad skal man sige, ret overbevisende egentlig. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad tror I, der skal til, før, at, øh, før at FC København de kommer i sving igen? Uh, en markant angrebsprofil, tror jeg, de skal ind. Uh, ham, Purié, han skruer ikke lige så mange mål, som i Silke på, åbenbart. Uh, og Cornelius, ham har de, ham han ikke kunne have stærkt i hvert fald. Nej, jeg, sige, jeg synes også, at altså, transfervinduet er ikke slut nu og, øh, og de kommer til at forstærke sig, og det, øh, de kommer også til at gå ud over deres præstationer, og de forbedrer sig, tror jeg. Øh. Så det er både, som, øh, som Robert siger, angrebet, de mangler en, og ser også på midtbanen, at de er lidt svage, synes jeg. spiller meget på tværs af banen, så... Øh, nogle forstærkninger, så, så tror jeg, at FCK kommer i omdrejet igen. Men kan de nå at få alle de, de forstærkninger? Må, så altså, måske. Øh, det, er jo, det er jo svært at sige. Øh, jeg tror, de kommer til at, at i hvert fald forstærke sig. Om øh, de øh, får forstærke sig i alle, i alle kæder, i hvert fald midtbaner og angreb det er jo selvfølgelig lidt usikkert, men øh, jeg tror, de kommer til at forstærke sig, jeg tror også, de kommer op at køre igen. Men, men hvis vi nu skal vende spørgsmålet om til det, det egentlig handler om, hvor... Altså nu hvor vi har, er gået igennem et par runder Og vi kan se at, at Dem vi de havde spået til at ligge i toppen fra start af FC København og FC Nordsjælland De, de rent faktisk begge to ligger til nedrykning Nu efter, efter tre spilrunder Hvad er det? Hvor er det realistisk at AGF De vender, altså tabellen er jo vendt fuldstændig på hovedet De syv øverste hold er, er jyske Jamen altså det er, jo, det er jo et skud i togen Når man skal til at stå og skyde på, på uh, slut, Slutplaceringer Jamen det kan vi jo godt lide, i, i Jamen, det kan vi godt lide. Og uh, Altså, det kan jo blive alt fra, fra en tredjeplads til en, en plads, ved at skyde det til, men, øh, men lad os skud fra, at det bliver en top 6-placering i år. Det, ja, man, det tror jeg godt, øh, jeg tør håbe på. Man kan sige, at det er blevet bedre og bedre fra kamp til kamp nu med EGF, og hvis det fortsætter, og de begynder at spille godt også, så kan det være at endnu flere og så kan de sagtens komme op og, i medaljekampen, tror jeg. Mål, mål på den første kamp mod Midtjylland, der handlede det mest om at undgå nedrykning. mål på den sidste kamp... Der handler det om, hvor mange point, vi skal vinde mesterskabet med. Lidt, det kan man se. Hvad så Vestjylland? <laughs> ja, altså den er også lidt midt imellem. <laughs> Nej, vi har jo heller aldrig været blege for at have storhedsvanvid, kan man sige, her i AGF. Men øh, lad os gå videre til en øh, fast ven programmet, kan vi godt kalde ham. Her øh, Søren Højlund Carlsen. Han, øh, han har skrevet på Twitter, at øh, Morten Mold han scorede i, øh, i weekenden for Tromsø og så øh, skarp ud. Hvad øh, hvad sker der her? Altså hvorfor øh, kan det passe Nærmest jeg tror næsten selv ikke på det. Hvis han får spilletid i Tromsø, så er han jo allerede et godt <coughs> skridt på vejen. Det var mere end han fik i AGF, kan man sige. Men, men, men hvorfor fik han så ikke spilletid i AGF? Altså hvis han åbenbart ser skarp ud ifølge Søren Holmen Carlsen, der jo er ret fodboldkyndig. Mm. jeg skulle lige sige, jeg ved ikke hvor skarp øh, han har været, fordi han har aldrig rigtig set om spil, så øh, men ja, altså åbenbart bedre i Tromsø end i AGF fodboldbart. Og man har også skyet på, at der er en lille bitte niveauforskel på, på Tromsø og, og AGF og Superligaen og Type Ligaen. Nej, i hvert fald øh, mørk øh, eller lyst. Ja, det er der. <laughs> øhm, men altså, det, jeg aner ikke noget om Målskreds niveau, fordi vi har aldrig fået set noget. Nej, nej, nej, nej. Og til træning har han heller aldrig rigtig vist noget. Så men, øh. vi kan vist hurtigt godt blive enige om her i panelet, at Morten Målskred, han er ude af AGF, og ham glemmer vi bare, og vi gider ikke høre mere om ham. Ja, jeg synes, det er det, det, vi gør. Det må være et overstået kapitel. Eller? Godt. Morten Målskred er lukket. Så har vi fået et øh, konkret spørgsmål. Det er altid dejligt, når, øh, når vores lyttere, de stiller os spørgsmål på, øh, på Twitter, enten øh, direkte til vores Twitter-profil FM eller øh, via de forskellige hashtags, Ultra Twitter, AGF eller AGFFan. Øh, men øh, vi har fået et spørgsmål på, hvordan går det med at det var et satse, Og den kunne jeg faktisk godt tænke mig at sende over til dig, Jonas, fordi at det er nok dig, der egentlig ved mest om, øh, om træning og, øh, og reservehold osv. Og jeg ved, at du havde lidt... Øh, Lidt opdatering med om ham sidste gang, vi sendte. Jamen, det går godt i den forstand, at han, øh, han er, virker det til at være et godt stykke foran tidsplanen. Øh, for jeg mener, var det september eller sådan noget, han skulle, øh, han skulle begynde at træne fuldt med igen. Men, men det gør han sådan, sådan set så småt allerede. Øh, den træning, hvor øh, Alexander Jul havde sin første træningsdag, øh, det, det var noget tid siden der øh, der træner han med bold allerede. Det tog ikke i, øh, i de hårde boltspil, øh, øh, men, men han var med, og, øh, og jeg tror ikke, det var længe, før vi får ham se i, i fuld træning igen. Øh, så går det selvfølgelig noget tid, før han er, han er oppe i omdrejninger, men, men det, går, øh, det går fremad. Øh, og det er jo, vi ved jo stadigvæk heller ikke helt, hvor han ligger henne niveaumæssigt. Han har lavet et par gode mål i Superligaen øh, for AGF, men, men det er stadigvæk et lidt ubeskrevet blad, så det bliver også spændende at få ham tilbage. Altså, jeg tror nok, jeg har nævnt i det her program, at jeg aldrig sådan selv har øh, gjort mig ret meget i fodbold øh, i forhold til at spille det. Men, men, men det har I vist nok alle tre, så vidt jeg husker. Ja. Øh, hvor meget kan man forvente sig af en spiller, der har været skadet så længe? Altså, kommer, han, kommer han til at spille fod? hvis han er skadesfri der, som du siger, omkring september, oktober, november? Kommer han til at spille for EGF i den her sæson? Øh, man snakker ret tit om, at det måske tager lige så lang tid øh, at komme tilbage igen, som man har været ude. Øh, men øh, nu har han jo gjort det lidt hurtigere end, end forventet, så det kan sagtens være, at han når det også inden jul. Øhm, men det er jo... Må vi se på det hele. Jeg håber det. Ja, men nogen vil sige, at sæsonen er jo rimelig lang på den her side af, af pausen. Den, det er jo, den sidste kamp, det er vel omkring midt i december eller sådan noget, så, så der skulle der være mulighed for, at han, øh, han løber ind i en, i en enkelt indskiftning eller, eller noget i den stil. Men det kommer også helt land på, hvordan, hvordan resten af, af angriberne i, i truppen, de, de kommer til at gøre det. Fordi hvis Jesper Lange, Søren Larsen osv., de lige pludselig sig på, på tingene. Så er der ikke nogen grund til, at han skal ind og, og Rush øh, tingene og komme ind hurtigst muligt. Hvis det lige pludselig ser skidt ud, og vi får en masse skader, så, så går det nok hurtigere, at han kommer ind i startopstillingen. Men, men jo, jeg tror, han får Superliga-minutter på den her side af, af pausen. Vi håber i hvert fald det, det bedste for øh, Mathevatsar til bødlen fra Lilla <laughs> som jo i øvrigt også har slået OB ud af. Europa League kvalifikation. Altså ja, var det ikke så, så dårlig altså. Det var de ikke så dårlige altså. Nej, de har jo <laughs> også slået Hajduk split ud. Ja. Præcis. Ja. Nå, lad os øh, gå videre. Osama Akarasa Kasper Slot, de scorede igen. Og AGF vandt igen. Hvad øh, er vi ved at være i gang med Superligaen eller hvad? Øhm, hvad sker der? De er vel i gang og vores midtbane er i hvert fald i gang. Ehm To mål for to midtbanespillere øh, på to kampe, det er jo sådan set fint nok. Så mangler I bare angriber. ikke? Jo, altså AGF, de vinder jo, øh, jo 2-1 over øh, FC Nordsjælland på hjemmebane i Aarhus i en øh, dejlig lørdagskamp med, med solskin og jeg ved ikke hvad. Og øh, to mål i anden halvleg og så øh, desværre kan man sige, øh, Nikolaj Stockholm, der scorer på et øh, straffespark i, i overtiden. Ja, dummer det, der et, også lidt Et, et, et dumt straffespark, som... Øh, som øh, det er efter burde der burde have mere rutine, end, end som så, øh, tager bolden med hånden. Ja, nærmest tror han spiller jo håndbold, tror jeg. Jeg vil ikke på gode i det, øh, det. Jeg vil ikke til det. Jeg skal ikke Nej, det. Ej, jeg kender heller ikke så meget til deres håndboldfærdigheder. Øh, Men øh, lad nu lidt lig. Hvad, øh, hvad var godt i den her kamp, Jens? Øhm, jeg kan ikke sige, at øh, jeg synes, at, som hun må at sige, at Midtmane, den kommer rigtig godt i gang. Jeg stiller lidt med den der femmandsmitpænd igen med, med Lange helt, helt fremme. Øh, og, ja, altså, jeg synes, der er mange, mange ting, der er gode. Øh, jeg synes også, at, at passerne spiller en god kamp. Øh, og at vores, øh, vores nye højrebakke, Alexander Jule Andersen, spiller en rigtig god kamp. Øh, så Det hæfter, at vi nu har øh, også altså, en højreback der egentlig der spiller godt og øh, stabilt forhåbentlig. Altså, man kan sige, i, I sidste program, der snakkede vi jo faktisk om at Altså i første gang mod Midtjylland Der var det nogenlunde samme opstilling En lille smule defensivt øh, mm. Og det var vi ikke helt tilfredse med på hjemmebane mod Midtjylland Men i, i sidste uge, der snakkede vi om At det måske faktisk kunne være en god opstilling Mod, mod netop Nordsjælland øh, Og selvom jeg er lidt en 4-4-2 mand så, øh, så må jeg jo bare erkende At det fungerede jo glimrende i lørdags må man sige ja. Alt fungerede Det, er altså, det var en, virkelig en pæl en, en udføre et kamp øh, og taktik hele vejen igennem. Det, det er rigtigt, det, det snakkede vi om i, i sidste program, og jeg tror også, at jeg fik sagt, at jeg også er en 4-4-2-mand, men, øh, men, men, men, men hvad hedder det, øh, vores holdning til den her opstilling var jo, at den ville fungere godt mod FC øh, fordi de var så offensiv. Mm. Det synes jeg egentlig slet ikke, de var i lørdags. ikke Ikke i, ikke i sammenlignet med AGF i hvert fald. Altså, det er en ret defensiv opstilling. Ja. Hvordan kan sådan en defensiv opstilling fungere så godt øh, offensivt, som den rent faktisk gjorde i lørdag? Jeg synes, de AGF spillede fantastisk fodbold. Jamen, det er jo et kendetegn på Peter Sørensen. det er de der hurtige omstillinger, som han jo gerne vil have. Ikke? Når vi så i Europa-bolden nede, nede i vores forsvar, jamen, så har vi to hurtige kanter i Akarasj og Stefan Petersen, som bare får den afsted. Ikke? Uh, vi så, det i korte, da Akarasj scorede sit mål, hvor Jesper Lange han lige får den sendt på tværs til efter godt arbejde af at Lange. Det dejligt at se, en, en, en aggressiv... Ja, man må sige, at han kæmper for det i den situation. Ja, lige nok. Det, det, det minder tilbage til Gravlund. Jamen, ja, der var flere, øh, flere øh, af den slags muligheder faktisk også, hvor, hvor det bliver bremset af dommeren et par gange, kan jeg huske. Hvor han ikke, ikke giver fordel. Øh, så, så jo, det, det var da helt klart på den måde, at taktikken fungerede øh, med hensyn til de, til de hurtige omstillinger, men... men jeg synes ikke, vi så noget som helst i Nordsjælland. Nu kender jeg ikke lige, øh, hvordan boldbedsiddelsen fordeler sig, men, men jeg tror måske, at har haft den mest, men det har ikke været ret meget. Øh... 56-44 i Nordsjællandsfavører. Ja, og så... det, er jo, det er jo ikke, i forhold til hvad Nordsjælland normalt kan, kan præstere, så er det jo ikke imponerende. Så det er jo også bare kado til, til Peter Sørensen og Kompanyen. Øhm, så, så jo, det var en rigtig, rigtig flot Fodboldkamp, det, det synes jeg fra AGF's side var altså også taktisk flot altså, Måske i forhold til den første kamp mod Midtjylland Hvor, øh, hvor øh, man under så Måske lidt oplægget, så, øh, var det Så var det i hvert fald væsentligt bedre her Og man, øh, som I siger, slog, øh, slog rigtig godt til På de omstillinger, der var Ja, men, og de var farlige på dødebold flere gange også AGF, Og ja, skulle jeg nok have bragt sig foran Ved Jesper Lange allerede i første allerede Men, men det, var, det var rigtig flot Og man, man stod der midt i anden halv og tænkte Okay Går der ikke i den nu, og taber vi den 1-0 nu? Det, det kunne jo sagtens have, have, have sket. Men, uh, men uh, de holdt til den, og, uh, og afgjorde kampen flot. Jeg læste, selvom, jeg, jeg, jeg læste faktisk et interview med, med, med Peter Sørensen inden Nordsjælland-kampen, hvor han sagde, at uh, det, der havde fungeret bedst i hans tid som AGF-træner, det var med, med Slot og Hjalte på den centrale og så med Skridt og, og Lange uh, som angriber. Eller undskyld, hvad som Aaron, uh, som angriber. Ikke? Og jeg undrer mig egentlig lidt over, han så ikke prøvet den opstilling. Øhm, hvor så Lange skulle gå ind og erstatte arn, som han netop er, er købt ind som. Ikke? Øhm, men man kan så sige, at så fik Peter Sørensen i hvert fald, øhm, med den opstilling, han, han så valgte, øhm, ja, den lykkedes jo så, kan man sige, så, så kan det til ham der. Øhm. Ja, og man, man kan sige, at da, da de kommer foran ved Akaras, der kunne man godt frygte, at, at nu stiller de sig... Helt ned og, og bare forsøger at, mm. at forsvare den her føring. Jamen det synes jeg slet ikke var billedet. Altså, det var stadig ikke efter, mest angrebssig, og, og, og fik et, et par gode omstillinger. Mm. Øhm, og Skjert Latsi kommer ind og laver en fin assist igen, øhm, og er med til at holde på bolden. Ja, det jeg, er jo... synes, jeg, jeg synes også, det er, som nu, nu du selv nævner ham, øh, Skjert Latsi, jeg synes også, han spiller en, en glimrende kamp igen. Altså, jeg, jeg ved godt, at jeg roser ham ofte øh, til skyerne også nogle gange, når det ikke helt er fortjent. Jeg er lidt farvet, hvad, hvad sådan noget spillerros det angår. Men, øh, men jeg synes altså, sket Gerd Latze, han, han bliver bedre og bedre. Jeg øh, helt enig, øhm, og han viser det der, som han kan, i hvert fald med at holde fast i bolden, ikke? og han har en, øh, en eminent øh, teknik også, ikke? og øh, han kan nogle lidt andre ting end dem, vi har, så han er bestemt øh, rigtig, rigtig på vej til at blive rigtig, rigtig god, tror jeg også. Ja, men det er også helt enig, også det der, hvad vi snakker med. han er god til at holde på bolden. Nogle gange har han måske været, synes måske, han har holdt lidt for længe på den, og været... Mm. Øh... Jeg havde for dårligt til at slippe den og det er han så blevet bedre til de her omstillinger. har jo det var ham der ligge har tredje sidste fod på på begge mål, ikke? Så han øh, så han er på vej og, og spørgsmålet spørgsmål er om vi kan også får lov til at se den opstilling som du nævnte før med med Langer skilt på et eller andet tidspunkt. Med mindre det her med femmandsmidtbanen, det er det jeg kan man sige sådan en en vedvarende ting, det tror jeg nok det er. jeg tror det er lige mod det mod i så så måtte vi få lov til at se Skeltlatse og, og Lange sammen op foran. Det håber jeg i hvert fald. Også. Ja, det var faktisk næsten som at se Skelt da, da han havde sit fremragende samarbejde med Arne Johansen ja, tilbage i i sidste sæson Men jeg kan huske at vi nævnte i allerførste program her, det her At vi regnede med at Martin Jørgensen Han ikke vil få ret mange starter uh, Man kan sige at nu at han vil starte inde i alle tre i kampen Ja, så, uh, ja og, i og i Altebo og han sidder på pængen Ja lige nøjagtigt Så der var et eller andet der Søren Frederiksen han ikke fik ret i, i hvert fald. Ja men altså man kan så sige at Martin Jørgensen Bliver pillet ud efter første halvleg I lørdags og, og hvis det er det Hvis det er 45 minutter han kan spille Så uh, får han ikke så mange starter i resten af sæsonen tror jeg Fordi det, det, er, for, det er sgu for at spille med en spiller Der kun kan spille 45 minutter Så jeg ved ikke om det var af taktiske årsager Eller om det var fordi han var træt For jeg synes faktisk det fungerede fint i første halvej mm. øh, Men det blev jo ikke dårligt i anden halvej ja, der, der kom jo mål øh, Så, så øh, det er nok ikke sidste gang vi ser Martin Jørgensen fra start Men øh. ja Og så er det Hjalte der, der simpelthen er sidste mand På den centrale i øjeblikket for, for Kasper Poulsen bliver skiftet ind Før Hjalte så, um... Ja, men skal vi, lige, skal vi lige vende Hjalte Bo Nørgaard? Fordi han har jo øh, for nylig været, øh, blevet, er blevet interviewet om, øh, om hans situation, og siger jo, at jamen, han må jo bare kæmpe lidt ekstra, hvis det er, han vil, øh, vil beholde. Og han er sådan egentlig rimelig tilfreds. Og øh, Peter Sørensen, han er jo glad bare, at øh, bare han får lov at bestemme, hvem der skal spille. Mm. Hvad, altså, hvor efterlader de Hjalte, Hjalte i det her? Hjalte Bo han er, altså som jeg ser det, så er han også øh, bedre mand at bruge end Martin Jørgensen øh, fordi han netop kan holde længere tid så jeg kan ikke helt forstå den, øh, de, den rækkefølge, som, som Peter Sørensen har sat på de midtbanespillere at han har Martin Jørgensen før øh, Hjalte for jeg synes, Bo, han er en, en ret dyr reserver her til at renne rundt også ikke? Men det er Martin Jørgensen også Martin Jørgensen han er også øh, Men han er ligesom lidt mere kul figur i, i AGF Og det kan man nok bedre øh, acceptere, at han render rundt og øh, hvad hedder det hæver den, den, den fede løn hver, hver, hver måned ikke? Så, øh. Ja, altså, altså Jeg synes det er svært, som, hver gang vi diskuterer det øh, Ja, for det er jo ikke første gang midten. vi snakker om, om midtbanen Det er det ikke, altså nu skal man, det er også svært at sammenligne Martin Jørgensen og Jallebo. Martin Jørgensen er en jamen altså tre gange så god fodboldspiller som Jallebo Bo Jallebo bliver, men, men øh, han er jo er var lidt oppe i årene. Det er Jelle også, men ikke, ikke så meget. Øh, han, han er en anden type at have på banen, så, så øh, man kan nok ikke helt helt sammenligne på den måde, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, man skal være bekymret, eller Hjalde skal være bekymret, han skal nok få sin sin kampe. Det tror jeg. Ja, nu fik han jo en halv halvkamp også her i, i mod ikke? Så det er også spændende, om Og Martin Jørgensen så... Altså, hvis han kun kan holde til det der i en halvlej, så, så tror jeg ikke på, at han får lov at starte ind så mange gamle i hvert fald. Men, men, men skal det forstå sådan, at I egentlig synes, at Martin Jørgensen han ikke spiller godt nok. Altså var han ikke god nok mod mod New Er bestemt en dygtig fodboldspiller, det er der ingen tvivl om, men det er ikke holdbart at starte med en mand som man kun kan regne med 45 minutter, og det giver altså en som er en stensikker udskiftning. Det ja, lige nok det, det giver nogle, nogle, nogle trælse, altså i anden nogle nogle udskiftninger og nogle muligheder man, man går glip af der når man er træner ikke så øh, ja. jeg vil sige, jeg ser det også heller på den anden måde det der som, som også Peter Pedersen tit har været opmærksom på det der med at kunne styrke sig ud fra bænken, ikke. Hvor man så kunne kunne lade ham starte ud, og så altså måske med en jælteinde. Øh, og så kunne, man, øh, så kunne man forstærke sig fra bænken, ikke og dermed bedre, altså en, en bedre bænken modstander. Det har han tit lagt væk på før også, Peter øh, Så ja, jeg vil måske også gerne måske se Martin Jørgensen på, på en bænkeplads, måske med en inde på et tidspunkt. Vi har jo snakket om, at hvis Martin Jørgen kommer ind og får de sidste 20 minutter, så er han i hvert fald en, en markant øh, Superliga-profil. Det har vi har du nævnt mange gange. Jeg nu, har sagt mange gange ja, i ja, hvert fald, ja. øh, Så... Øh, vi ind for start, Martin Jørgensen ind de sidste 20 eller sådan noget af den stil. Hvis vi mangler lidt. Hvad øhm, strafespakket? Vi var lige kort inde på det. Lad os lige vente igen. Hvad sker der? Altså er, er, det, ikke, er det ikke? Nu har jeg, jeg har siddet og set. Jeg var ude på stadion og så kampen og har lige siddet og set øh, højdepunkter inden vi skulle i studiet her optage. Altså, det er, jo, det er jo direkte håndbold, han spiller. Jo, han strækker jo direkte armen ud for at tage bolden. Det er jo bare Georgian Moves. Altså, det det, det flager jo rundt over det hele. Han, jo, han kan jo ikke styre dilemmaer, det er det ud til. Altså, det er så mærkeligt lavet. Men, men sådan noget, det må jo ikke ske i en professionel fodboldkamp i en det må, ej, det må det så, det man, ikke ske. For en mand, der får angiveligt 100.000 ja. kroner om måneden i løn. Nej, det er lige øh, Det er helt vildt, han kan finde på at gøre sådan noget. Jeg skal for, at vi var, øh, var foran 2-0 på det tidspunkt. Ellers... Øh, Ellers havde det været Rammerske i Ros, tror jeg. Ja, det, det. Jeg tror også, jeg tror også at han har fået en lille skidebalt af cheftræneren efterfølgende. Men, men nok, nok lidt mindre, end, end hvis, øh, hvis AGF havde tabt. Men. Ja, jeg kan være glad for, at det var så langt den i overtiden. gjorde ja. det ikke? også. Ja. Det, var ikke, det var ikke særlig kønt. Og det er lidt ærgerligt at få slettet det nul, der stod. Fordi det var jo en 2-0 kamp. Det var jo ikke en 2-1 kamp. Det var det ikke. Altså, nu kan man sige, at altså, Nordjyllands reduceringsmål, det blev scoret så sent i kampen. Uh... Var I på noget tidspunkt bange for, at AGF ville miste de her tre point? Ja. Det, det var du? Det når jeg godt at blive der til sidst, ja. Det har vi set så mange gange Det har vi set før, men det var vist med Erik sin i den tid med Jens Gesing og så videre. Det, det synes jeg ikke, vi har set så meget med Peter Sørensen, øh, fordi det, det, er, det er så meget øh, defensivt, han, han, han tænker. Øh, jeg husker en, en kamp mod Sønderøske i sidste sæson, foran 2-0 på hjemmebane. Han er 2-2, og Bækman dukker op lige ja. til ja. sidst. Det var også Tommy Bækman ikke? Ja, det er det. rigtigt. Ja. Og jeg husker også en anden kamp mod Sønderøske på udebane en gang hvor, øh, og Fabricius lige scorede til sidst. Jeg så også der med, hvis de bare får en boldbesiddelse mere til aller sidste, ikke? om der så går fuldstændig panik i, øh, i AGF'erne. Øh, noget de så heldigvis ikke få, så, øh, så det gik heldigvis. Ja, og sejren, den øh, bliver holdt i land. Nu øh, går vi lige videre til en anden ting. Det har godt nok stadigvæk noget med FC Nordsjælland-kampen at gøre, fordi at, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vender lørdagens tilskuertal. Jeg ved, at Jonas har noget på hjerte, men det, han får lige lov at vente lidt. Altså, Sølle 6.000... 997 tilskuere til en lørdagskamp Mod visemestrene fra FC Nordjylland På et tidspunkt Hvor der rent faktisk Også før kampen var en reel chance for at vi kunne slå dem Fordi at de er inde i en dårlig stime Og de har ikke spillet så, så godt Og spillerne kender ikke helt hinanden på deres hold Er det godt nok? Men, men vent lige med at svare lidt Fordi jeg har lige fundet nogle sjove tilskuertal Vi lige laver en lynhurtig quiz ud af okay. Og I rækker bare hånden i vejret Så skal jeg nok sige hvem der får lov at svare Flest tilskuere til en AGF-hjemmekamp? Robert? Øh, der har været 20.000 gange, mener jeg. Øh, fra første division, tror jeg. Var det H.K. eller sådan noget? I Superligaen. I Superligaen. <laughs> okay. Jeg, jeg husker i hvert fald en kamp mod OB, hvor der har været 19.000 eller 400, et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Skal du lige have et bud mere, Robert? Altså, fordi var... du bliver lidt snydt af, at jeg glemte at sige, at det var Superliga-kamme. Var der ikke også en Brøndby-kamp på et tidspunkt, hvor de trak 17.000? Nej, flere. Var der flere, var flere end 20.104 20. okay. mod Brøndby den 11. september 2002. <laughs> okay, det er også nogle år siden. Det er nogle år siden, ja. men det er, det er også mange tilskuere. Ja. Så har jeg lige, det er faktisk lidt et trikspørgsmål. Færrest tilskuere til en AGF ude kamp i Superligaen? Mm. Det er vil... Jens? Ja, altså, hvis man nu tænker uh, tænke Brøndby-kampen med, hvor de ikke har nogen tilskuere, hvor der ikke var det er ligesom noget at på. <laughs> Nej, det er fuldstændig rigtigt, det er den, den, den AGF-udkamp i Superligaen, der har haft tilskuere, og det var lige præcis 0 på Brøndby-stadion den første i 4. 2013. Nå, øh, sidste år, der var jo et øh, kun 7, cirka 7.200 til en fredagskamp mod FC Nordsjælland, men det var mens de var gode, hvor der ikke var nogen, der regnede med, at vi kunne slå dem. Lad os vende tilbage til mit hovedspørgsmål. 7.000 tilskuere i år lørdag mod FC N er det godt nok, Jonas? Mm, ja, Skal jeg er lov til at starte? Uh, tak for det. Jamen jeg vil godt starte med at sige, uh, den første kamp mod Midtjylland, hvor vi er uh, små 10.000 samlet ude, det, det er jo ganske glimrende. Og det gav sådan gode løfter for fremtiden, synes jeg, i forhold til sidste sæson, hvor vi virkelig ramte lavpunktet med, hvad var det, 3.500 mod OB på en anden ja. ishammerende kold søndag, uh, hvor vi i øvrigt vandt. Uh, det havde jeg aldrig troet, man skulle opleve i års. 3.500 tilskuere. Og der var også den sidste kamp, i efterårssæsonen mod Silkeborg var der 4.500, tror jeg, øh, hvor Jensen garner øh, rimelig imponerende. Rekorden er jo, er jo, den negative rekord er jo i et 1.500 tilbage i 98 mod Silkeborg. Ja, okay. Men for at vende tilbage til, til lørdags, hvor der var øh, de her små 7.000, øh, det, det, det undrede jeg mig meget over, at der ikke kom flere, må jeg sige. Øh, det kan jeg ikke rigtig... så, det, så er det så altså svært at se, hvad der skal lukke folk på staten. Det er jo ikke koldt, og det er jo ikke for varmt. Øh, og det er jo ikke for dyrt jeg okay. det, det, de er simpelthen nødt til at fjerne den, den øh, undskyldning Der hedder at det er for dyrt Det er det ikke øh, I hvert fald ikke hvis man sammenligner med alt muligt andet man kan lave øh, så, er det, så er det en diskussion der ligger helt Grundlæggende om om det er for dyrt at gå til fodbold Men det er ikke dyrere end andre steder øh, Som udgangspunkt Så, så jeg, jeg har svært ved at se at der ikke kommer flere Der vil jeg jo gerne se en 10.000 på, på stadion mod, mod Nordsjælland på en lørdag hvor det godt være i øhm. ja, især efter der har været 10.000 mod ikke Og jo. man måtte forvente, at folk de efterånden er også ved at komme hjem fra ferie Og så videre har set lidt på stillingen ikke? Så jeg, kan ikke, jeg undrer mig også over at mod visemestrene fra FC Nordsland Hvor der er en reel chance for, at vi kan, vi kan hive tre point hjem At vi så ikke kan samle mere jo, og, en, jo ikke øh, det. Øh, ja, og jo ikke gør det Ja, og I øvrigt øh, gør det også Det kan folk så lige få lidt at tænke over de oceaner, der sidder Må øh, ikke give at komme ud og slet øh, op Nu er der også, altså det også Nu det Måske ikke lige det her program, man skal stå og, og ræves folk, for jeg er ret sikker på, at alle vores litter, de er på stadion hver gang. Stort, stort set dem, der bor i Aarhus i hvert fald. Jamen, det var mere på øh, sådan. Ja, ja, ja, ja, ja. selvfølgelig. Men, men det er jo, jeg ved ikke, hvem det er, man skal have fat i, om det er familierne eller, eller hvad det er. Men, øh, men tidligere har der jo været mange flere. Øh, den første sæson her efter den sidste opringning, der var, havde vi jo gennemsnit over mellem 11.000 og 12.000, mener jeg. Sidste år, der var den vel på lige knap 8.000 eller noget i den stil. Det er altså et ret stort fald, synes jeg på, på et, en sæson øhm, og det synes jeg at man skal forsøge at, <coughs> at få hævet lidt i den her sæson men altså du, du siger at undskyldningen om at det er for dyrt den ikke holder mere det er jo den undskyldning der i hvert fald oftest bliver brugt næste efter vejret bliver brugt oftest mm. og så øh, selvfølgelig i spilletidspunkterne og mandagskampen osv men det her det er altså en lørdagskamp de fleste mennesker har fri om lørdagen og, øh, men hvis, hvis folk bliver ved med at sige at det er for dyrt hvor, hvorfor er det så ikke en holdbar undskyldning? Jamen altså selvfølgelig er det dyrt, men, men det er jo ikke dyrere end at skulle gå i biografen eller skulle gøre et, alt muligt andet Så det er jo, en, det er jo nok en prioritering, øh, om det er en, et afkom af, af krisen, det, det er jo svært at sige, om, om familierne prioriterer mere Og tager en enkelt ting i stedet for at tage begge ting, øh, så, så det er jo øh, Men hvis, hvis du køber et sæsonkort, så, så kan du komme ind og se kampe for 100, -100 kroner per gang så må du droppe den der store klaus, eller, eller hvad det er, der vælger budgettet. Men altså, det, så spis hjemfra. Men, men hvordan skal vi så fange de her øh, biografgængere, som du kalder dem? Det kan vi godt kalde dem. Øh, altså, hvad, hvad synes du, Jens? Hvordan, hvordan skal vi hive, hive de almindelige mennesker ud til fodbold? Ja, men jeg ved ikke. Jeg synes jeg er rimelig uforstående over for, for det lille her i lørdag, også fordi det, altså det, var så indbydende en fodbolddag og så kom på stadion ned og. Solen skinnede, og jo, der var ikke en slås på tribunerne. Ja, nej, og det var en minibus fra det er ikke fordi de ikke give meget måske. Og øh, ja, og jeg ved ikke. Altså, øh, og de har også lavet nogle tiltag med de her, de her, nye fanområde inden og efter kampen og sådan noget, som øh, altså hvor de i hvert fald siger ølpriser og sådan noget. Ikke, så det burde de måske også øh, kunne tiltrække lidt måske på en lørdag i hvert fald. Øh, så jeg, jeg, altså jeg forstår det ikke helt. Altså man, hvis man kigger sådan rundt i nogle af de andre Superliga-klubber, så har de jo gjort nogle... Altså for eksempel så OB har jo haft det flotte tilskuertal her i starten, fordi de, de laver den der med, at man kan komme ind og se kampen af 50, hvis man kommer i en, en strivede trøje. Um, om det var sådan noget, man skulle ud i, måske... Uh, Men så er det også det der med, at altså de, der er også, også nogle andre klubber, som har uh, som har sat... Uh, jeg ved også, at, altså ved godt, at vi i altså AGF også har sat... Uh, satte det her sæsonkortpris ned, efter at der var noget kritik, kritik af det, men, øhm, men der, er, der er jo nogle klubber, som et eller andet også OB, som har sat det virkelig, virkelig meget ned. Mm. Øh, så øh, måske er det den vej, man skal gå, fordi altså, man skal jo tænke på, for sådan en familie så skal man jo konkurrere på, på et marked med alle mulige andre kulturer, øh, begivenheder og arrangementer og sådan noget. Øh, måske er det prisen. Jeg øh, man bare håber at produktet bliver bedre hen ad, mm. af, hen ad vejen jo. Ja, det er jo selvfølgelig også en af tingene, at AGF gang på gang har skuffet hjemmepublikum ja. og, og startet med at tabe 2-0 i en elendig fodboldkamp i den første kamp. Det giver, det giver selvfølgelig også øh, udslag. Hvis de havde vundet den, så var der kommet mange flere. Øh, jeg havde bare håbet lidt på, at, at opretningen mod FC havde, havde gjort noget godt for det. Ja, fordi det var, nemlig, øh, det var nemlig det næste, jeg vil sige. For jeg vil nemlig også have bragt den pointe på banen, som du siger med, at, at det er klart, at når EGF de præsenterer så dårligt et produkt i den første kamp, så skræmmer du folk væk, fordi så kommer, gider de ikke komme igen, hvis de endelig har våget sig ud. Men så vinder vi 2-0 i, i slagelse mod FC og, øh, og det burde jo også have genereret noget, noget, noget trafik ud, ud af lige. Men det gør det bare ikke. Altså... Hvad skal jeg AGF snart stille op? Jamen, det, der er jo ikke rigtig så meget at gøre, tror jeg. Øhm, egentlig har jeg været imponeret over tilskudtallene i den nye sæson. Sådan generelt i Superligaen. Brøndby mm. har jo haft vanvittigt mange tilskudere. Ja, 15.000 eller sådan ja i, ja, i den første var der 18-19.000. Og i går, øh, eller i søndags var der også rigtig mange. Øh, så kan man sige, at Parken havde første hjemmekamp i, i søndags, hvor der var 12.000 eller sådan noget. Det er så overhovedet ikke imponerende. Mm. Øhm, men... Øh, men altså har det set rigtig flot ud. I Esbjerg har der været mange mennesker, i Aalborg har der ja, været Esbjerg, mange mennesker. i Esbjerg i den her runde, Esbjerg har været sådan set stillet med flere tilskuere end uh, en uh, Ja, det, det gjorde Odense også. Der var 7.900, ja. tror jeg. Øhm, og lige for at vende tilbage til Odense, de har netop lavet et sæsongård til 350 kroner, hmm. på, uh, på endetribunen. På stemningstribunen, stift, ja. stiftentribunen, som den vidste nok. Hvor der ikke er så meget stemning, men, men jo, <laughs> det uh, er det billigt. Det er det. Og det er uh, måske sådan et tilsag, der skal til uh, så tjener ikke Ingen penge på det, penge uh, men altså, så, så må de tjene Nej, noget på, på en anden måde Ja, altså fordi jeg, jeg, jeg føler også lidt selv, at pro, det der hvor problemet ligger, det er måske øh, at man skal skille mellem øh, indtjening og goodwill altså fordi, hvis du lavede samme nummer som OB og sætter et sæsonkort ned til en uhyrligt lav pris, altså det er næsten for lav øh, så, så genererer du også noget goodwill og det, det tror jeg kan betale sig i, i den sidste ende øh, men det er jo heller ikke nemt for AGF at gøre de her tiltag, fordi når de så rent faktisk lytter til fansene og sætter prisen ned, så får de skæld ud fra en anden lejr, om at vi vil også have sat priserne ned, eller nu har I sænket prisen så meget, at det går ud over øh, vores fordele osv. Ja. Er det ikke også bare svært at gøre alle tilfredse? Jo, det er det vel. Det er vel, det er vel meget, meget svært. Øh, så, så det er jo en uendelig kamp om at gøre alle tilfredse, men det kan man jo ikke. Så, hvad skal vi så gøre, skal vi stille os tilfredse med At, at vi får et sæsongennemsnit På måske 8.000 Nej, det skal, det skal det over 10 På et stadion, hvor der kan være omkring de 20 ikke? Og Tredje plads i øjeblikket Og to sejre i streg nu Der, der bør komme flere tilskuere fremover Det vil jeg sige, det skal der i en by som Aarhus Hvor vi har landets anden største Befolkningsgennemsnit ikke Eller hvad så, det, øh, det skal gerne ligge over 10.000 Ikke meget over 10.000 Fordi det trækker fodbold bare ikke øh, I Danmark, jeg tror jeg også, at det handler om det der med, at produktet skal være godt. Altså, jeg tror også lynhurtigt hvis vi siger, at EGF, vinder tre kampe i strej for nu af, så tror jeg, at tilskåret er langt over 10.000 de næste hjemmekampe. Uden tvivl. Jamen, sådan er vi her i år. Så det går desværre meget ud over det. Men Altså, håber, produktet bliver bedre, og så tror jeg også, folk kommer på stadion. Nu har vi to udkampe mod Esbjerg og FCK, mener der. Og der kan de jo sagtens nå at ødelægge Al den billede de samlede op i lørdags Så der kommer 5.000 mod Sønderjysk en fredag aften øh, Som er den næste hjemmekamp Hvis de laver gode resultater i de næste to Så skal der nok blive fest og farver På den fredag aften Det er der ingen tvivl om Lad os håbe det i hvert fald Og så øh, lige smider, så smider vi lige en ud, opfordring ud Vi vil gerne have nogle flere mennesker på stadion For det er altså stadion. rigtig rigtig kom rigtig nu, kom, hyggeligt kom, kom, kom nu. Og Det er skide Men øh, vi går lige videre Nu skal vi snakke lidt om landsholdet. Det er jo altså ikke noget, vi gør som ID her i på øh, AGF og Men øh, i dag, tirsdag, hvor vi, jo, øh, hvor vi jo optager vores program, der var der øh, udtalelse til det danske landsholds øh, testkamp mod Polen i Gdansk den 14. august. Og en af de 22 spillere, der er udtaget, det er jo en, vi kender særdeles godt her i øh, programmet, det er Kasper Slot fra AGF. Er det fortjent? Øh, Fuldt fortjent. Ja, han er en fremtidsmand på landsholdet, som jeg ser det i hvert fald. Hvorfor? Øhm, han kan lidt nogle andre ting, end dem vi har. Vi har en Eriksen, måske lidt af det samme, ikke? Øhm, men Eriksen kan jo ikke klare det hele selv, og han er ikke rigtig præsteret på så det er vigtigt, at vi har en, en mand, øh, som, kan, som, som der er fremtidig stadigvæk, ikke? og som kan presse øh, for eftertiden Eriksen på landsholdet, så vi får et bedre dansk og det vil vi jo gerne have, sammen. Men hvad siger du, Jens? Er det, er, det, er det rimeligt, at Kasper Slot bliver udtaget på, på baggrund øh, af de her måske to gode kampe, han har spillet, øh, på AGF, hvor han jo egentlig har været noget svingende, må man sige, den, det sidste stykke tid. Øhm, Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er fortjentet, at Kasper Slotter kom på landsholdet. Øh, han har jo haft en, kan man sige, havde det rigtig uheldigt forår med skader og så videre, hvor han ikke præsterede. Øh, han har jo været inde over landsholdet før, ikke? Øh, så det vidner jo også om, at det er, at det er en fyr, som Morten Olsen øh, måske sende et perspektiv i på en eller anden måde, fordi som du siger, altså, det er jo kun to gode kampe, og der sidder folk der derude, som ikke er blevet udtaget øh, til landsholdet på grund, af, på grund af to gode kampe. Øh, men øh, som selvom man siger, hans person har været svingende, så synes jeg, han har spillet rigtig godt, øh, specielt i sidste kamp mod Nordsland. Øh, så der, øh, altså, jeg tror jeg ikke, der har været noget tvivl for Morten Ulds side, siden. Hvis jeg har kommet tilbage og vist det topform her, øh, så tror jeg, at har været rimelig sikker på, at han skulle være en del af, af landsholdet, og forhåbentlig også øh, altså fremtidens landshold. Ja, Morten nogensinde ved, at Kasper Slot, han kan ikke, han har set for. Han har jo før. været udtaget for ja, lige ja, nok ja. I, i sidste efterår spillede han rigtig fremragende også, ikke? Så, ja, spillede øh, Der spillede han en halv times tid, eller sådan noget, ikke? Jo, han fik vist en halv time, tror jeg, jeg kan ikke det huske. Det var det godt, at jeg husker. Nede i ja, ja, Tyrkiet, ja. og nede, ja. imponerede ja. alder af elev. Øhm, ja, det var faktisk i en periode, hvor han ikke spillede så godt for EGF, synes jeg egentlig. Ja, det var i hvert fald der, det begyndte at, at være sådan lidt svingende. Men øh, generelt har øh. han haft det godt efterår, ligesom det tyder på, at han vil få nu her ikke, i AGF. Så det var, dengang var det også fuldt fortjent, at han kom med. Uheldigvis bliver han så skadet i foråret og kommer ikke rigtig i gang, ligesom resten ja, ligesom og truppen sådan set. Øh, men jeg synes, det er fortjent, han kommer med igen nu. Altså det er jo også, hvad skal man sige, det er jo prominente herrer, han kommer til at, øh, at have øh, at spille sammen med, eller i hvert fald være på hold med. Øh, det er jo Christian Eriksen, som du har nævnt, Robert. Mm. Så er det jo Niki Simling fra Mainz. William Kvist fra Stuttgart. Kasper Kusk fra OB, Måske ikke så prominent, nah, men, men, øh, men nu nævner jeg bare lige alle midtbanespillerne. Så er der Mike Jensen fra Rosenborg. Han, er, øh, han har jo været ude af landsholdet i et, øh, et stykke tid, kan man sige. Men er ja. så øh, kommet tilbage, og øh, så er det jo en øh, gammel kending, Leon Andreasen, oh, Ja, som det er så... har, øh, ganske overraskende synes jeg. Ja, jeg det er også det Det er måske en mere overraskende end en hvis du endelig skal sige det ikke. Han har han har han spillet en kamp endnu den her sæson? Ja, han, han, han spillede en han spillede en pokal han spillede, spillede visst fuldtid i deres pokalkamp. Og han fik her. en pokal, han er været ud i et år eller så noget ikke. Så det synes jeg det er måske lidt mærkeligt. Og sådan så Radosen har sat bort fra en mand, som Nikolaj Stockholm Stockholm, til den her gang. Så det, det der er der et land der, som ikke helt forstår at lege her allerede. Står som, som landslagtræder igen. Det synes jeg det er måske lige i nok. Men okay. men når vi lige går den her liste igennem øh, med Kasper Slot på, som jo er... Øh, han er jo ikke så gammel, altså... Øh, i, forhold, I forhold til at spille på landsholdet i hvert fald, synes jeg. Det er nogle ret unge spillere, ud over ham også. Altså, som du nu nævner du selv, han ikke udtager en, at Morten Olsen ikke udtager i Stockholm. Kan det ikke være, fordi han er måske gået i gang med det her generationsskift, at Morten Olsen ofte har været udskilt for ikke at have startet på? Men det synes jeg nemlig også, han snakker om i, i hans pressemøde i dag. Jeg, jeg så det på tv. Der nævnte han også det der med, at han, han, han to årstallende, og så, hvornår de forskellige spillere, de sådan var stået på de gamle, og, og altså, det viste jo i hvert fald, at, at han, har haft, han har haft lidt ting på det, gør Så har brugt Rommedal i de sidste 13 år, det er, det er sådan han, <tøk> men, øh, men... Ja, øh, han er jo ikke med. Nej, Rommedal er så også et se, side fra den her gang, ikke? og det kan man jo så måske glæde sig over som dansker, hvis, hvis man ikke er lige fan af Rommedal, som jeg ikke tror, der er ret mange, der er, som vidt man kan læse rundt omkring. Nå, men han er jo ikke god nok. Altså, så det, er jo, <tøk> det har alle jo kunnet se de sidste par gange i hvert fald. Ja. Der var en gang, Bare han er rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Men uh, det, det er jo gået ned ad bakke. Men, Ro men Rommel er jo en, en type, som spiller som Morten Olsen Benytter sig rigtig meget af det der med, at han kan løbe ned i dybden uh, yep. Lidt ligesom Stefan Petersen i AGF ikke kan. Men, så, men, så, så, men så, hvorfor er øh, Stefan Petersen så ikke blevet udtaget? Altså, har han ikke været god nok? Der er flere der står foran Stefan Petersen Jeg tænker også for eksempel Lasse Wiebe må måske også føle sig Sådan lidt overset nu her Eksempelvis ikke, øh, ikke Og jamen, der er flere foran Stefan Petersen Altså der er rigtig rigtig mange Foran <laughs> Stefan Petersen vil jeg at sige han, han kommer aldrig på de landsholdet Det vil jeg godt Alright, Det altså vil jeg godt min gamle hat på at, Ay, du, de gør, de. Jeg giver Jonas ret her det. Det. Det, det tror det. Så er det slået fast Men lad os vende tilbage til på Slot hvad skal han bidrage med på det danske landshold Som vi ikke har i forvejen Altså der må jo være en grund til at han er udtaget Dynamik, er... Dynamik? Dynamik Fordi vi har nogle ud over lige Christian Eriksen Som måske nogle gange spiller lidt mere offensivt mm. End øh, Kasper Slot. Og så, så er det typer som Simling Og ja, Stockholm der har været med tidligere Og, og så nogle øh, Kvist også Og det er altså ikke øh, helt vildt fremadrettede typer øh, Som bare lige glider af på en mand Som, som Kasper Slot kan øh, Som han går i, i lørdags glimrende Mange gange Øh, strulet af, af selvtillid. Og det er sådan noget, der har manglet lidt på landsholdet, synes jeg. Og hvis, øh, hvis han lige hæver sit niveau bare en lille bitte smule mere, slot, så, øh, så tror jeg også nok, at han skal blive en, en fremtidsmand og en fast mand på, på den danske midtbane. Jeg tror også, at klar til klart tage en plads som offensiv midt på det der, som, som ligesom substitut for, for Eriksen, ikke. fordi vi har både har kaldt en Simling og en Kvist og en leon andreas ind. Det er jo klart øh, tre defensiv midtbane spiller Der er ikke plads til Slot der, hvis det er. Mm -hmm. Nej, det er rigtigt. Øh, der, der, jeg tror så, at der går noget tid, før Slot går ind og bliver starter foran ja, de her herrer. Ja. Men, men, men jo, det, ja, han skal nok skue. Ja, Slot han er, med, han, han er med til, til at lære i øjeblikket, tror jeg. Også mere, bare lige for en venstre til, til, til det hele, tror jeg. Men det er vel heller ikke så os, Men det var jo også derfor, han var udtaget øh, der i Tyrkiet. Ikke? Hvor han så kommer ind og spiller en halv time og imponerer alt og alle. Garanteret også, øh, garanteret også resten af landsholdet. Altså, han spillede jo en, et brav og en kamp, synes mm. jeg. M altså... Det Kasper Slot ikke gøre for at blive fastmand på landsholdet nu, det er lige at blive solgt til Holland, så skal jeg nok blive, blive fastmand. Jamen det er, det, heller, det er måske heller ikke helt utænkeligt, at det sker her sådan inden alt for længe. Altså, kan man skal sige. Sige, jeg Nej. tror også, at hans, øh, hans landsholdsfremtid er meget afgjort af altså, hans fremtid. så hvad der kommer til at ske med ham, ikke? om det bliver nu, eller om det bliver et halvt år, eller om et år, eller, eller hvad det bliver, og hvor han ryger hen også. Øh, så det er, det er jo stadig lidt svært at spå om det, men ingen tvivl om man har noget potentiale til at, til at blive en fastmand fremadrettet. Ja, Morten Olsen plejer ikke at se så godt på AGF-spillere gennem tiden, så det kan godt være, han skulle han skulle søge, af, søge en anden klub, ikke? Øhm, der er i hvert fald flere emner i AGF, som, som der godt kunne have været med. Øhm, ja, det... nu, nævner, nu nævner du selv andre, andre emner i AGF. Mikkel Kirkeskov, han øh, blev ikke udtaget til U21-landsholdet, og derfor har der været spekuleret lidt i, om han, øh, ja. han vil blive udtaget til, til A-landsholdet til den her testkamp i, i Polen, eller ja, i Polen, mod Polen. Øh, Morten Olsen har været ude at sige, at Kirkeskov han var nødt til at begynde at spille venstreback i AGF, eller hvor han nu end skulle spille hen for at komme i betragtning til landsholdet. Det har han så gjort, og egentlig gjort det rigtig godt. Mm. Skulle han have været udtaget? Altså, Morten Olsen har udtaget Nikolaj Bøylesen, der har været skadet lige så længe, jeg kan nærmest huske. Er det... Er det det, nu har jeg ikke lige set er, hele truen. Det er den eneste venstrebak der med. Nu ja, okay. okay. okay. er der Bøjlesen af og Jens Stryger Larsen, ja. Ja, som jo egentlig ikke ville være bak, men er blevet tvunget til at være ja. der alligevel. Ja, så Akker og Bjørland, hvis de kan også spille derud i går, men, ja. men Bøjlesen er som udgangspunkt, tror jeg, den eneste venstrebak der med. Okay. Øh, nu, nu kender jeg ikke lige helt vildt meget til Bøjlesen niveau, for jeg har ikke set ret meget Ajax-bold. Det var højt, men øh, han har jo været skadet længe. Ja, han er, dengang jeg, jeg så ham for, for lang, lang tid siden, der var han rigtig dygtig, og også en bedre bak Kirkeskov. På den måde kan man godt forstå det. Men, men, men i al den tid, hvor Kirkeskov han har, han har brugt tiden på at udvikle sig helt enormt meget, helt der har bøjelsen været skadet. Mm. Jamen det er rigtigt. Og jeg synes egentlig også, jeg, jeg må sige, at jeg troede, at Kirkeskov ville blive udtaget. Første gang Kirkeskov blev udtaget, der øh, kom det meget, meget bag på mig. Og det var sådan lidt hovedrystende, det, det forstod jeg ikke rigtigt. Men øh, når han så har været inde i varmen, og han nu har gjort det rigtig godt igennem den længere periode, spillet en rigtig god kamp i lørdag, øh, så, så er det måske lidt underligt, at han ikke, at han ikke er med. Ja, sidst han blev udtaget, der spillede den dækkede netop en, en højre bak for AGF, ikke, som, som vi ikke har på det tidspunkt, eller fordi I mangler bedre simpelthen ikke. Og der sagde Morten Olsen netop, at hvis han skulle gøre, komme i betragtning igen til det land så skulle han over have fast spiltid på venstreback. Og det kan man så sige, nu han har slået Eggers af, og hvis det ikke skulle være, nu han skulle på land så, så kan jeg ikke rigtig se det, fordi uh, Bøjlisten, han har ikke spillet i rigtig, rigtig længe. Og uh, Kirkshård og alt andet lige være både bedre form og også bedre på, en, på bolden i øjeblikket, som jeg ser det. Altså, Ja, nu så jeg nu så, at Nikolaj Bøjelsen blev skiftet ind i, i Ajaxes premierkamp, øh, øh, og jeg synes egentlig, at altså, der gjorde han det godt øh, i det, jeg så af den. Og, øh, og nu sagde altså måske nogen ser også på ud i dag, at det var, øh, at de havde en aftale med Ajax, om han kun skulle spille én øh, Og altså jeg, altså, jeg må sige, jeg forstår godt udtalelsen af Bøjelsen. Han, han er et, et, et åbenlyst talent, øh, og, øh, Ja, altså, så der er jo, f er jo det måske lidt, at det, i og med, at han kun skal have en halvleg, at, at det ikke bliver at Mikkel Kirchgaard, der får lov til at få den anden ikke, i stedet for Jens Drø Larsen. Mm. Altså det, det, jeg synes, der er påfaldende, det er, at, at uh, Mikkel Kiersgaard ikke end ikke er blevet udtaget til U21-landsholdet. Ja, altså, det er, jeg er... ved jeg godt. Det er, fordi han er for gammel. Ja, jeg tror også, ja. ja, han, han er for gammel, blevet gammel, gammel ja. Ja. Godt. Så er det jo ligesom lukket. <laughs> Så... Det er så jeg nemlig godt, at der var nogen, der undrede sig over i går, men det, det er simpelthen fordi, han er blevet for gammel. Så, så ja, den er ikke så. Det er måske ikke så mærkeligt, så. Men hvor sikkert er Kirgisår også? Altså, hvis vi kigger på Superligaen. Øhm, nu har Midtjylland jo en hjems på Julesgård i øjeblikket. De ligger et i Superligaen. Julesgård gør det fremragende også. Øh, Lump, han har taget sig sammen i Vestjylland også, synes jeg. Han har spillet nogle gode kampe egentlig også. Og, altså, øh, de så jo tager bøjlesen med, som måske den, der har fået mindst speltid på det sidste. Bortset altså, fra Lump måske ikke. Men, øh, men altså, Julesgård kunne jeg da godt se, også måske stå før uh, kirkeskov. I, i øjeblikket, altså. Ja, ja jamen, helt sikkert, og havde du spurgt mig for, for et par sæsoner siden, øh, så havde jeg da forventet, at Michael Lump, han var fastmand på venstre på, på et eller andet, så det nu. Øh, at han så måske har taget nogle dårlige beslutninger og har været lidt uheldig rundt omkring i, i Europa, så, så er det måske det, der er grunden til det. Øh, men øh, Michael Lump, hvis han kommer i omdrejende igen, så så kunne han sagtens være en landsholdsbakke i fremtiden. Så vi skal ikke regne med, at øh at Mikkel han kommer på landsholdet. Ja, der er hård konkurrence i hvert fald. Ja, jeg vil sige, at det, det tyder godt det, for det danske landshold på med de og alle de unge der, vi har til at rende rundt og altså, kæmpe om den. Så ja, altså, Kirksjov, han, han bliver ikke sikker på Venstrebak på noget tidspunkt, tror jeg, på landsholdet. Det skal være med på, Han skal komme med på afbud og, altså, og lignende. Ikke? Men, men hvis vi nu går ud fra, at Kasper Slot øh, bliver solgt, det gør han jo højst sandsynligt på et tidspunkt fra AGF. Og øh, måske fortsætter med at være på landsholdet, og Mikkel Kirkeskov Måske, måske ikke er inde i, øh, i landstræderens øh, planer. For AGF nogensinde en fast landsholdsspiller? Så skal de vel op og spille om mesterskab. Olsland plejer ikke se ret godt på agf spiller. Uh, man kan se, at de kommer på landshold, når de skifter væk. Lejan Andreasen, han kommer straks med. Og, altså. Jamen altså, ja. Det ved jeg ikke. Uh, det, er jo, det er jo nok de færreste superliga klubber der har en fast landsholdsspiller over en overrække på 10 år eller sådan noget. Det, det er danske ah, liga det, bare ikke god nok til. FCK kan have det igennem en, år, en del år. Lars Jacobsen for eksempel. Nordjylland har, har haft det. Mm. Ja, selvfølgelig. Øhm, men, men det er ligaen bare ikke god nok til. Æh, de gode spillere, vi har, de er for gode til den danske liga. Mm. Og derfor skifter de ud, og, og så, så er det dem, der er landshedspillere. Helt ja, naturligt. Ja, Superliga jeg ved gerne, er ikke en udviklingsliga, vel, som, som ligesom skal fodre de, de større ligaer og masser de bedste, spillere, de, der, de bedste danske spillere, de spiller udlandet, så, altså sådan er det, tror jeg. Så det, vi gør, det er, at vi lige uh, sætter vores lid til Leon Andreasen, der stadigvæk er hvid i hjertet, og så uh, håber vi selvfølgelig, at han spiller en fantastisk kamp eller hvad. Ja, er det ikke det? Jo, Hammer kan spille flot, gerne spiller rigtig flot. Jeg håber, det er også bliver spændende at se, hvor meget hvor nu gider gå efter den her sejr. Uh, altså, om det bliver sådan noget træningskamp med at skifte hele holdet ud i halvlejen, eller om det er, man går benhårdt efter for den her sejr, fordi det har det holdet brug for i den her ikke så jeg kunne godt forestille mig, at han måske prøver at stille med, med stærkeste mandskab, ikke? Og, så, og så få den her sejr hjemme mod Polen. Øh, selvom det bliver svært, at Polen har godt hold. Øh, men, øh, men ja, det bliver spændende, hvor meget han eksperimenterer, og hvor meget han kommer til at gå efter sejren. Vi går videre. <tryk> Det var øh, simpelthen lyden af Esbjergs fans, da den nuværende AGF og Jesper Lange, han scorede til 2-1 for Esbjerg i en øh, hjemmekamp mod AGF den øh, 4. marts 2013. Det tror vi vel ikke gentager sig på lørdag, gør vi? Man kan da jo lov at håbe i hvert fald. Fordi på lørdag, der mødes de to klubber igen på Blue Water Arena kl. 17. Jeg så da gerne Jesper Lange, han scorede øh, på lørdag, det vil jeg sige. Øh, jeg kan ikke se, <laughs> hvem der ellers skulle være, øh, fordi jeg tror ikke, at AGF de, øh, kan stille ret mod mod Esbjerg på, på lørdag. Altså jeg vil sige, så skal det måske være ham, fordi han kender holdet ikke. Jeg, sige, der var også, jeg synes, der var nogle forbedringer. Og øh, han kom frem til en del chancer mod Nordsjælland. Han mangler bare lige på den ind, ikke? Så forhåbentlig skal det, da vi møder Esbjerg. Jeg vil sige, at Esbjerg det er det nok det hold, der måske har overrasket mig mest i den her starten af den her sæson. Måske er, ja, så sammen med FC Midtjylland måske ikke, Esbjerg de, de virkelig skarpe. Og de skifter en, hvad hedder en Jesper, Jesper Rasmussen ind en, øh, på, på Brøndby Stadion, øh, som går ind og laver to mål. Øh, det virker det ved også lidt om en bredde, de har. som, altså, som Der ikke er ikke mange øh, klubber, der måske har samme bredde. Øh. Ja, fordi Esbjerg er jo faktisk et, et rigtig godt hold. Det er sådan lidt øh, kommet ud af det blå de sidste par sæsoner, men de har fået hentet nogle gode spillere ind. Og især deres øh, angriber øh, du med Martin Braithwaite og øh, Mikvand Van Buren ser jo vanvittigt giftig ud. Altså, AGFs øh, forsvar er god nok til at, øh, til at holde dem øh, ved hornene i over, over 90 minutter? Ja, man kan sige, at nu holdt de jo i hvert fald væk fra, fra det store øh, sidst. Så og jeg vil da sige, at i på papiret, så har mm. de da måske nok en mere, en mere skræmmende offensiv, end, end Esbjerg de har. Æh, men, øh, men hvor Esbjerg jo sådan set har startet sæsonen øh, mere end hederligt, så har Nordsjælland jo... Øh, kan vi godt for kan... nu at bruge et øh, fodboldkyndigt udtryk, sejlet. Ja, man kan sige, at Esbjergs offensiv, i hvert fald fungeret i modsætning til Nordsjælland, ikke? så øh, må Esbjerg de er i en god periode. Øh, nu tabte de godt nok øh, ja. hjem til OB. Ja, hjem til OB ja. øh, så de har også ligesom AGF kun 6 point, øh, men jeg synes bare, de har virket mere overbevisende, end AGF har. Ja, øh, det, det bliver en meget, meget svær kamp, øh, svært sted at spille efterhånden rigtig fint. stater, og mange mennesker på lægterne har de også fået. Ja, det hører jo faktisk med til historien, vi var nede og se kampen sidst, som vi ja. hørte lyd fra før. Øhm, så, så det bliver svært, men øh, jeg må sige, at er optimistisk efter, efter kampen i lørdags. Det, der er ikke rigtig grund til andet, så, så jeg synes, at man skal gå efter og tage de tre point. Hvis man kan slå Nordsjælland, så, så skulle man også kunne slå Esbjerg. Selvom Esbjerg slog Nordsjælland med, med 4-0 i første runde, så, så tror jeg ikke, det er det sande niveau, vi, vi så i den kamp. Øhm, så... så øhm, det bliver svært, men, øh, men jeg tror, der ligger muligheder, og man ikke er for et kryds måske. Altså man kan sige, at de to hold, de ligger jo sådan set øh, lige modsat af hinanden. Øh, Esbjerg ligger nummer to, FC Nordsjælland ligger nummer 11. Det, øh, er det ikke næsten sundt for Esbjerg at, og, og sammenligne, sammenligne dem med, med FC Nordsjælland? Nej, nu er jeg jo igen, der er, spillet, der, er spillet, der er spillet så få runder, ikke? Men jeg vil også sige, altså på, måske på mange måder, så, så ser Esbjerg måske mere skræmmende ud, end FC Nordsjælland de gør. Og de, øh, de spiller også på en anden måde, øh, og de spiller hurtigt, øh, og, mere, og mere direkte, end FC Nordsjælland gør. Øh, så jeg, øh, jeg tror, vi kommer på en rigtig svær opgave i Esbjerg. Øh. Det er lidt med samspillet også i Nordsjælland. Ja, ja, Nordsjælland har hændet mange nye, nye folk ind her til den nye sæson, så det virker rigtig homogent, det de har gang i Esbjerg. Øh, og det går, som du siger, rigtig, rigtig stærkt og... På omstillinger Ja, det er lidt Altså AGFs medicin På en eller anden måde jamen, ja, ja. De bruger på de hurtige omstillinger og, Altså nu har de nogle hurtige foy breakweight Og en på kanten ikke? Så, så ja, Angersen brødrene er rigtig dygtige Ja den også, side, De har med Angersen brødrene den er, den er altså farlig Jeg tror vi Den kan vi godt få problemer med ja. øh, på, øh, I hvert fald Hvis Akaracern ikke deltager med Defensivt Så tror jeg på at Det, det, det er nok over højersiden Esbjergs højersid at, at de vil blive farlige så er der Hans Henrik Andreasen, der nok skal sætte en engel ind mod IGF. Ja, det så... tænker jeg, det er. han er jo. Han er jo næsten altid vand øh, for. Han scorede jo også øh, Esbjergs første mål i den kamp, vi ja, har hørt lyd fra før. Så vi skal have en buffer, der ikke. Øh, så vi skal i hvert fald have et par mål for at kunne vinde. Målet øh... kan jeg ikke se, vi får umiddelbart. Nej, hvem ikke... skal score de mål? Altså fordi Osama Karas, al ære og respekt til den måde, han spiller fodbold på, han er en humørspiller. Rammer han ikke dagen, hvilket godt kan være svært i Esbjerg, fordi der er altså pres på, og øh, der, det er et fantastisk stadion, det er en fantastisk kulisse, og det er oftest en god bane, og det er et øh, hold, der spiller meget fysisk fodbold. Det kan jo, han kan jo have den vildeste ofte day Osama Akars. Og hvad gør vi så? Ja, Slot ham lukker de vil også ned, kunne jeg forestille mig. Han sender er der også, når han sidder tungt på ham, ikke? eller altså, Lekven, eller hvad han hedder ham, der den svenske midtbanespiller, som er rigtig dygtig også. Øhm, det, og det skal komme fra en af de to. Altså, det er GF's spil nærmest bygget op omkring. Ikke? Vi har ikke sådan andre, som, som kan så meget på egen hånd, som, som, som netop de to kan. Så altså, hvis altså, Esbjerg får styr på dem, altså, så, så har vi problemer. Ja, det vil jeg sige, og altså, så tror jeg, håber jeg måske på, at, at Lange han ville så meget, når han kommer hjem til sin gamle publikum og han... Øh at han, han heller ikke har scoret et mål nu, så han, han, han, han, han mangler også lidt at vise noget, det håber, han gør der. Øh, ellers, så må man, hvis det hele det går galt, så må man jo op og, og smide en, Larsen op, op foran, og så spille lidt mere simpelt, hvis det, det, ja, hvis det er det, der skal virke. Nu må vi, nu må vi se. Ja, hvis man spiller halvanden til 0, ikke? Øh, ja. og så kan man måske vurdere, med et point i Esbjerg, det, det er nok. Øh, det vil jeg sige udenbart, det, det kunne de sagtens bruge, ikke? et point i Esbjerg, det synes jeg det er fint nok. Altså kom komme op på syv, ikke, øh, ikke mm. har de tre runder i streg, det er ikke I også noget. Øh, så det, altså, det er noget, han får for at tænke over, Peter Søren, der, hvad, hvad, Altså Det er nok den, måske den sværeste kamp øh, indtil videre. Øh. Men, men, men et kryds i, øh, i, en, i en udkamp mod Esbjerg... Øh. Der er jo mange, ikke nødvendigvis regnes for at være et af de bedste hold i, i Danmark. Øh, det kan godt være, at de ligger til det nu. Men... Jeg synes, at de er lige nu. Synes du det? Ja, jeg synes, det jeg synes, der er nogle... Altså, hvis man selvfølgelig tager med det der med, at FCK og, og de, har, de har fået sig et start, hvis man altså, i hvert fald kigger på nuværende form, jeg synes at også, at altså, de er jo forårets hold, ikke, og øh, vi skrabede rigtig, rigtig mange point sammen i, øh, i foråret, så øh, jeg synes, at de virker til at være enormt stærke, Esbjerg. Øh, om det er sådan den der, øh, om det er det der niveau, sådan fra gamle dage med Berglund, og alt det der, om det er det der, øh, der er på er forsvaret lige nu, det ved jeg ikke, men øh, jeg synes, de ser, ser enormt stærke ud. Jeg synes også, det er den sværste gang indtil videre, som du siger, Robert. Det, det må ja. jeg sige. Øh, Esbjerg og, og Randers er måske dem, der sådan er, er stærkest lige i øjeblikket. Øh, når man ikke lige tager Nordsjælland og FCK med. Men øh, så, så det bliver meget, meget svært, og øh, ja, et point kunne, kunne være en rigtig fin skalp at tage med, øh, men jeg synes, der man skal gå efter de tre, det der er, der er ja, ikke grund det, til andet, fordi det er stadigvæk så hjem, hjembyrdigt. Ja, altså, men, så, så men, er det ikke bedre. Men igen, hvem skal score målene? Det skal Jesper Lange. Uh, scorer Jesper Lange. Han kender jo banen, kan man sige. Og han kender jo mange af spillerne. Ja, altså... Men kan det ikke også være et problem, at de også kender ham? Jo, det, det kan det Altså, hans måde at spille fodbold på har jo ikke ændret sig synderligt. Han scorer stadigvæk ikke mål. <laughs> nej, det, det er rigtigt. Men jeg synes, at jeg er synes, meget så tæt på uh, i lørdags, at det tyder på, at... at uh, at de har fået sat spillet godt op omkring ham. Altså, hvis man spiller ham rigtigt, ikke, og det, det er et godt skridt af vejen. Det, det er noget andet, end vi har set med Søren Larsen, for eksempel, som slet ikke bliver spillet korrekt. Det gør man med Jesper Lange, så, så det er nok bare et spørgsmål om tid, før han får, får den prikket ind. Jeg hæfter mig også ved, at altså, altså, han, får, han får mange chancer, der kommer Og øh, så han får afsluttet mange gange, og kommer frem til en del. Øh, og så, ja, så er det jo smart, at vi lige venter med at putte den ind til nu med Esbjerg. Mm. Jeg har gerne et par stykker, sådan noget, hvis det endelig skal være. Ja, det ville da være dejligt. Hvad hedder det? Øh... Ja, altså, hvad kan man sige? AGF, de, er jo, de har jo vist sig at være målsøgende her. Det gjorde de i hvert fald imod FC Nordsjælland. De havde seks skud på mål. Det, og, og i hvert fald en, en stor del af dem var jo, ud over de to mål selvfølgelig, var jo kom jo fra Jesper Lange. Altså, får han hul på bylden? Uh, ja eller nej? Ja. Jonas? Ja. Uh, Robert? Ja, okay. Jamen, så, er jeg, så, er jeg, så er jeg den negative, så siger jeg ja, nej. Det, det tror jeg, jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror ikke, at de kan score i Esbjerg. Jamen som du siger, det, det kan også være begge varer, ikke det der med, om de kender ham så godt. Uh, men altså, jeg ved, altså, han, han er jo en, en, en spillertype, som har enormt meget vilje og enormt meget energi på en bane, ikke? Og, altså, altså Det er jo svært at vide, ikke men håber bare, hvor han får ligesom, brugt det der energi rigtigt på banen og skal vise sit gamle hjempublikum, hvordan, uh, hvordan det skal gøres. Ikke? Uh, han går godt to to mål nu, når han er kommet til AGF. Det ville jo være helt... Ja, det ville da være dejligt, og det ville da være dejligt, hvis, øh, hvis der var andre, der også kunne score. Øh, Esbjerg, hvordan tror I, de spiller mod AGF? Jeg tror ikke, de har på særlig meget i forhold til, hvad de er indtil videre. Hvad. Det er der omstilling, der, det, det har kørt for dem. Øh, også i foråret, hvor de også skruer et ikke, øh, det, har, det har fungeret, og det virker ikke til ham. Den nye træner, lille Frederiksen, han har ændret særlig meget på, på deres koncept sådan set. Øh, og jeg tror, de, de, de, altså, de har en måde at spille på Esbjerg. Øh, og det bør være let nok for så at, at, at, at måske lukke ned for det, men det er det bare ikke mod hold som Esbjerg, fordi de, de, altså, de, er, de er svære at fange. Øh, de har mange små, øh, hurtige spillere, ikke? Og, og der er, der er nogen for, på AGF hold, der er lidt mere tunge i det. Øh. Men, men hvad gør vi så, Jonas? Øh, altså, fordi vi har jo også en del, hvad skal man sige, tunge forsvarsspillere. og det kan jo godt blive et problem mod Martin Braithwaite og, og Mik Van Buren, ikke som, som er ret små og ret hurtige. Mm. Jamen, altså det er jo der er jo, ikke, der er jo ikke så meget Man kan gøre rent taktisk øh, Andet end at, at fortælle Sine midterforsvarer At de skal sidde rigtig rigtig tæt på dem øh, Fordi vi kan jo ikke bare Men kan de det? Altså en kure er jo Det er jo måske sådan en kamp Man skal man skal overveje at sætte Arthur Sorin ind I stedet for Anders Kure Fordi Kure er mere en, en duelspiller øh, Nu gik det så godt mod Nordsjælland som, øh, som egentlig ikke burde være hans bedste kompetencer, Og det, det gik godt Øhm, så, og Kure ser skarp ud i øjeblikket, så, så der er nok heller ikke nogen grund til at sætte ham på bænken, men, men altså, det er ikke de hurtigste midterforsvarer, vi har, når vi stiller med Anders Kure og Petri, øh, Petri Passanen, øh, men, men man kan ikke rigtig gøre andet, man kan ikke sætte Stefan Bæters ned i, ned i midterforsvaret, så, så der er jo ikke, øh, der er ikke så meget taktisk, man gør der. Jeg, men, øh. jeg er meget enig en, med Jonas, at øh, Kure, det er nok ikke lige den her kamp, han skal med, for hvis han først kommer ud i en løbeduel med, med, med, ja, med en Braidweight, så har han tabt på foran det er jo ikke en tvivl om øh, og Altså går op i de dueller, jamen, så laver han frisbakke hver gang, fordi at, det ved man godt med de danske superligadommer, og det er ikke altid, at, at de, altså, de favoriserer som rigtig små spillere, ikke. Så jeg vil også sige, Sorin ind, men så, og så kur, han må lige så et vildt. Ja, okay. Nu er vi allerede inde på, øh, på spillere og konkrete navne. Jens, øh, et bud på, øh, på opstillingen i, i lørdagskampen mod Esbjerg. Jamen altså, altså jeg er egentlig meget enig med, hvad, hvad Robert der. Jeg siger øh, sige, altså, at det bliver svært med de her små løb omkring ham. Øh, men jeg tror, altså, jeg tror, jeg synes, han er så stærk, jeg tror, han starter ind igen. Øh, ja, så, nu var det mere, nu var det mere en konkret øh, start ja, Elver. Ja, men, ja, øh, men han, jeg tror, han, ja, han kommer til at starte ind, og så tror jeg bare... Nej, nej, jeg tror, at kommer til at starte ind som, øh, som en person. Ja, øh, og så tror jeg, at altså bakkerne er de samme, ikke? Øh, og så jeg f... Bliver det så den her 4-1, 4-1, eller 4-5-1, som der er andre, der vil kalde det? Det er svært at vide, hvor, hvad han tænker om det koncept, der om det er noget, der skal, skal være fremad. Men jeg håber lidt, at han skifter over til at spille med to angriber, og så sker det lart tilbage ved lange. Og så ellers... Kan giver give sig selv. Ja, kan der give sig selv. Der er ikke så mange at vælge mellem. Jeg synes heller godt også, at FNB kunne bruge en pause, men det kommer nok ikke til at ske og så øh, håber jeg for det, det vi snakker om før med Martin Jørgensen, er, at han starter ude og man øh, og man spiller med Kasper Slot og man Kasper Poulsen på øh, på midtbanen og så kan så kan, det Martin Jørgensen, komme ind i øh, i anden lejre, så man kan gøre en forskel der. Hvad siger du Jonas? Jo, det er jeg næsten meget enig i. Det øh, <laughs> ja, jeg, jeg tror også, jeg tror også man skal vælge at stille med for lige tage forsvaret igen med med kuger, fordi man, man skal ikke bytte rundt på et midterforsvar der lige have vundet to kampe i træk. Det er der ikke nogen grund til. Øh, og, og lave rag i den der Så det tror jeg også man gør Og så håber jeg også At vi får to angriber at se øh, Eventuelt skidt Latset lige bagved øh, Men det kan også godt være at Han vælger at stille op i, i samme opstilling øh, Igen med Mats Hjerten på starters. Altså, jeg, jeg tror, han stiller op i samme opstilling. Øhm, det er Som, så, han som mod FC Nordsjælland. Ja, ja, øh, bare ligesom for never change the winning team, som man mm. siger ikke øh, så populært. Øhm, altså, det er det, der fungerer i øjeblikket. Så jeg tror også, det er det, han starter med. Så kan, vi, så kan han eventuelt lave nogle ændringer, og i kan komme ind igen, ligesom han har gjort det. Øhm, og så, altså, jamen, det tror jeg, at det, det er det, Peter Sørensen holder fast i. Nu har vi faktisk ikke ret lang tid tilbage i programmet, så øh, hurtigt. Jens, hvad ender kampen? Jamen altså, man vil jo gerne håbe på sejr, men uh... Det var ikke hurtigt Jeg satte så på en 1-1'er Jonas 1-1 Robert uh, 0-2 altså, uh, 2-0 til Esbjerg Den er købt, den håber jeg også med på uh, Jamen, uh, tak fordi I gad at være med i dag og, uh, Det var en fornøjelse at Tak til tror, I alle, uh, der lytter med Så synes jeg at lige, at vi uh, lukker programmet med en sang <tryk>